Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mempraktikkan salat atau tata cara salat yang benar sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi pernah mencontohkan kepada para sahabat yaitu ketika Rasulullah sallallahu Sholat di atas mimbar untuk mengajar para sahabat bagaimana mereka melaksanakan sholat. Kalinama f'altu hāzil t'atmu bi walit'alamu salatī. Kata Rasulullah, saya melakukan seperti ini yaitu supaya kalian mengikuti sholat saya dan sholat kalian itu supaya sholat kalian itu sempurna. Baik. Yaqif al-musalli yastakbil al-qibla. Naam. Dia ya, seorang yang melaksanakan salat, dia menghadap kiblat. Wa yusalli al-asl an yusalli ila sutrah, yusalli ila sutrah. Kemudian di depannya dia menaruh sutrah. Dan sutrah ini merupakan sunnah yang ditekankan atau sunnah muakkadah lakin idha salla imam ila sitrah fasitrat al-imam sitrah liman khalfah akana tapi kalau seorang imam telah salat di depan sitrah maka salatnya makmum atau salatnya sitrahnya imam itu sitrahnya bagi makmum yati bi shurut salat allati dhakarnaha qabla an seorang yang dia melaksanakan salat sebelum dia melaksanakan salat jelasnya dia harus mengumpulkan syarat-syarat salat -syarat yang telah kita sebutkan. Kaifa ya, yaqif al-musalli? Bagaimana seorang berdiri di dalam salatnya? Yatajihu al-an al-qiblah. Sekarang dia menghadap kiblat. Yaw'u ar-rijlain ala muhadhat al-mankubain. Kemudian diperhatikan ya, kemudian kakinya itu tumitnya tidak dimasukkan ke dalam akan tetapi diluruskan kemudian sejajar dengan dua bahunya ya. kakinya itu diluruskan ya diluruskan kemudian sesuai dengan apa diratakan dengan kedua bahunya dilihat lurusnya kakinya kedua telapak kakinya dari luarnya atau dari dalam. Jadi dia meletakkan kedua kakinya Iaitu tegak lurus dengan badannya Iaitu dengan kedua bahunya. Nadhkur al al-akhta' fi wad' ar-rijlayn al-ardh. Sekarang kita akan menyebutkan kesalahan-kesalahan dalam meletakkan kaki ketika salat. Ya dhammar rajlain hكذا? Ya, dia menggabungkan kedua kakinya. Aw Aw yaftah hكذا? Atau dia membukanya seperti Aw yaj'al melebarkan dalam hكذا atau aw mufarrija hكذا. semuanya itu itu salah Al-akhtah uh, salah ya, Semua ini kesalahan dalam meletakkan kaki. Baik, yaqif 'ala istiqamati Jadi dia berdiri Antiqak lurus dengan badannya. Wa idza kan ahad. Mnteb. Ya kun al minkab bil minkab wal qadam di sampingnya ada temannya maka bahunya menempel ke bahu temannya. Aina yanzur al musalli fi salatihi? Di mana se seorang yang seorang yang salat di mana matanya dia, dia melihat, dia memandang? Aina yanzur? Di mana dia memandang? Yanzur ila mawz al sujud. Iaitu dia melihat di tempat sujudnya. Di kulla salat. Di semua solat. Ila fat tsahud. Kecuali di tsahud. Yanzur ila al sabab ala tuhharrika wajbuhnya. Iaitu dia melihat jari telunjuk, telunjuk, telunjuknya yang dia gerak-gerakkan. Hal ia sah an yagmuz aini fi salat. Apakah sah salatnya seseorang yang dia menutup kedua matanya di dalam salat? La la yasih li anna Nabi alaihi salatu was salam لم يكن يغمض عينيه Tidak sah. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak pernah menutup matanya di dalam salat. Illa idza kan amr 'arid. Kecuali di sana ada perkara yang datang secara tiba-tiba. Itu ya. yakum misalnya مرت امرا مثلا من هنا من خلف الستره مرت امراه واغمض عينيه حتى لا يرى المراه هذه نعم فيperti apa kejadian yang tiba-tiba ini misalnya seorang perempuan yang lewat di depan sutrahnya itu dia menutup matanya tidak apa-apa aujaat mathalan rih shadidah qawiyah fiha ghubar wa aghmad aynayhi min ajli hatta la tadkhul hadhihi alghuba la yadkhul atau datang angin bersama apa bersama debu dan dia, dan dia menutup matanya supaya debu itu tidak masuk ke dalam matanya, itu tidak apa-apa sekarang dia akan bertakbiratul I'hram. yaitu setelah kita uh, me, apa, menjelaskan rukun yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu yukabbir takbiratul ikhram dia bertakbir ini takbiratul ihram. Ma'a raf'il yadayn. sambil mengangkat kedua tangannya. Madhmumatul asabi' yaitu merapatkan jari-jarinya. Hadwal udhunain yaitu sejajar dengan kedua telinganya. atau sejajar dengan kedua bahunya. Madhmumatul asabi' la mufarrajatil asabi'. Hadha khata'. Okay. Dirapatkan jari-jarinya tidak direnggangkan. Aw yamashhahmat al-udhun atau dia apa kesalahan kesalahan yang lain yaitu dia apa dia um, menempelkan jari tangannya ke telinganya Aw au kabir atau mengangkat kedua tangannya di kepalanya Aw hadwa as atau secara atau sejajar dengan pusarnya Idzan madmuma at-asabi' muttajah biha lil qibla hadwa al-udhunayn aw hadwa Jadi yang benar apa dia merapatkan jari-jarinya kemudian uh, apa menghadap kiblat dan nah. sejajar dengan kedua bahunya atau telinganya hadwal mankibain atau hadwal udhunain dunan yamasshahmatul udhunain dia mengangkat sejajar dengan kedua bahunya atau sejajar dengan kedua telinganya tanpa menempelkan jari tangannya ke telinganya yaqul ma'arraf' au ba'da arraf' au qabla arraf' allahu akbar dia mengatakan allah akbar ketika mengangkat tangannya itu Baik setelah mengangkat tangannya atau sesudahnya atau bersamaan. Qawl Allahu Akbar, hurukun makan salat. Amal Rofg. Ada lese menerukun. Lno beberapa orang yakin lno takbirat takbirat Ikhram ia Rofg kedua. Takbirat Ikhram, rukun makan salat. Ia qawl Allahu Akbar. Wajah Rofg kedua. Nampak takbir. Nampak takbir. Nampak takbir. Nampak takbir. Nampak takbir. Nampak takbir. takbir. Nampak takbir. Nampak takbir. Nampak takbir. takbir. Nampak takbir. Nampak takbir. Nampak takbir. Nampak itu adalah rukun bukan rukun yang dimaksud di sini adalah ucapan takbiratul ihram yaitu kita mengucapkan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan thumma ya. yadh'u batn kaffihi al-yumna ala zahir kaffihi al-yusra wal rish wal sa'd yadh'u batn kaffihi al-yumna ala zahir kaffi al-yusra jadi akadha wadh' sekarang tata cara apa menempelkan tangan yaitu menempelkan tangan bagaimana menempelkan telapak tangan baik itu di atas apa di atas pergelangan tangan kemudian ditempelkan juga di apa di eh, pergelangan apa di sini pergelangan tangan dan eh, lengan ditaruh di lengan batin kaffi liumna ala al-zahir wal-risq wa-sya'id yaitu batin يوضع على اشياء ثلاثه yeah. الظاهر والنسخ والساعد وضع هكذا دون ان يفرج لنا الصابعه قطعه هكذا هكذا يضم الاصابع نعم nah. jadi penimpilan tangan di atas uh, tangan yang kiri penimpilan tangan kanan di atas tangan yang kiri itu ada tiga, yaitu menimpelkan telapak tangan di atas uh, punggung telapak tangan kemudian di atas pergelangan tangan kemudian pada lengan tangan tahu yeah. yakbid هكذا Kemudian apa tadi ditimpelkan tidak boleh direnggangkan atau dia apa dia tetap merapatkan kemudian dia menggenggamnya. Idan عندنا اما وضع hكذا jadi menimpelkan tangan al qabdh hكذا yaitu dengan apa dengan menimpelkan dengan merapatkan tangan atau menggenggamnya itu tetap menimpelkan tangan. Al irapatkan jari-jarinya. adapun kesalahan-kesalahan menimpelkan Tangan. Ya, sunnah akal yang al-qabud wal-wazan. Kata. Yaitu dia mengumpulkan antara apa? Antara e, menempelkan tangan dan menggenggam. Kata akal. Awal Ya. Atau memegang siku. Ini juga salah. Awal ala kalbi. Atau dia meletakkan tangannya itu di atas hatinya. Khasrati. Atau di atas lambungnya. Atau di bawah atau di bawah pusar atau di atas pusar ya waha ala sadr yaitu dia meletakkan di mana yang betul yaitu di atas dada amma wad' au qabdh dia meletakkan di atas dadanya yaitu dua yaitu, yaitu ditempelkan dengan au salia ka kemudian kesalahan berikutnya yaitu dia tidak meletakkan tangannya di atas dada yaitu dia biarkan saja tangannya ثم بعد هذا ماذا Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Yaqraw du'a al istiftah. Itu dia membaca Doa al istiftah, doa istiftah. sunnah. Du'a al istiftah, istiftah. Itu, itu sunnah. Apa dia kata? Siapa yang tahu apa yang dia kata? Siapa yang tahu apa yang dia kata? Siapa yang tahu apa yang dia kata? Siapa Siapa yang tahu apa yang dia itu yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yaqul du'a istiftah fi ar-rak'ah al-ula faqat. Naam. Kemudian doa istiftah itu pada rakaat yang pertama saja. Ba'da takbirat al setelah takbiratul ihram. Naam. Allahumma ba'id baini wa bainah khatayai. Atau, dia berkata sekali di halaman ini, di salat al-asr. Contohnya, di salat al-zuhur, atau di maghrib, dia berkata, Subhanakallahumma Rabbana, Subhanakallahumma, wa bihamdika, wa tabarakasbuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha khaira. Jadi, doa iftih tah, itu, beranika ragam, yaitu, Bisa misalnya pada sholat asar, dia baca apa? Yaitu, Allahumma ba'id baini, babayna bain khutayayah. Kemudian, pada sholat yang berikutnya, Dia ganti dengan, Subhanakallahumma bihamdik, Dia, apa, dia, Anekaragamkan. Ane dia, naam. Baid. Baid hala, mada asana? Kemudian setelah itu, apa? Yang dia lakukan. Dia arif asba. asbah. ويبسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحه كامله مرتبه باياتها و وحروفها وحركاتها نعم يا yeah. kemudian Tadi setelah uh, membaca setelah uh, membaca dua istiftah tadi, kemudian setelah itu uh, dia uh, membaca surat al-fatihah dengan apa dengan uh, kalimatnya huruf-hurufnya itu harus uh, disusun rapi. Di ayat raka ayat al-fatihah qulna fi kull raka wa fi sirri wa fi jahri dan Naam. membaca surat al-fatihah itu pada as itu salat-salat yang tidak didengarkan atau salat-salat yang dijaharkan. Idza kan yusalli khalfal imam fiṣ-ṣal jahriyah mata yu'min? Jika dia salat pada jahriyah di belakang imam, kapan dia mengatakan amin? Yu'min ba'da an yu'minal imam. Ya, dia, dia mengatakan amin setelah imam mengatakan amin. Baik. Kemudian berkata al-Fatihah, dia mengatakan surah. Kiraat al-Sura, sunnah. Ya. Dia telah membaca surat al-Fatihah, iaitu dia membaca surat yang lain. Dan surat yang lain ini, hukumnya, yaitu sunnah. Kalau dia mengatakan, contohnya adalah surat al-Ikhlas. Adakah dia mengatakan? Tidak, tidak mengatakan. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kata adalah surat al-Ikhlas. Ya. Jika dia membaca Misalnya surat Al-Ikhlas, kul ahad, apakah dia uh, beristiazah yaitu auzubillahi minasyaitonir ya, rajim? Yaitu tidak. Naam. Wa ya. idza yaqra' aamana ar bima unzila ilayhi. Mathalan, la astaeidu wala yaqra' mubasharah. Naam. Jika dia hendak membaca ayat amanah billahi aamana ar ya kalau membaca itu maka dia tidak apa tidak membaca al-fatihah tidak membaca bismillah dan tidak tidak membaca istiada dan tidak membaca bismillah fa'in ya, kemudian setelah itu dia rukuk dan mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Ya jagaan rasa hiala zhar. Nampak. Ya dia menjadikan kepalanya itu sejajar dengan uh, apa pundaknya ni. Yang ini labudan ya jagaan zhar ala istiqamah waheha. Hua wal rasa. Ya tidak boleh tidak dia harus sejajarkan kepalanya itu dengan apa dengan uh, belakangnya. Al aqta al an. Kesalahan kesalahan sekarang dia mengangkat kepalanya atau dia menundukkannya jadi tangannya diluruskan ini tidak apa tidak direnggangkan kemudian dia apa menggenggam kedua lututnya يقبض على ساقي خطا dia mengenggam kedua apa betisnya atau pada pahanya atau kedua pahanya atau menjadikannya dari dalam misalnya atau dia tidak memegang atau menimpulkannya di dalam apa naam atau ia membungkuk kita secara sederhana ia membungkuk ia membungkuk punggung di atau dia apa meregangkan tangannya seperti yang kamu lihat sekarang ini semua kesalahan-kesalahan Al Nafar ila mazegh Sujud. Melihat ke tempat Sujud. Yaqool mera wa'ida Subhan Rabbil A'adim Ujuban. Dia melihat tempat Sujudnya kemudian dia mengucapkan Subhan Rabbil A'adim satu kali itu wajib. Watsunlahu Ziyada. Dan disunahkan baginya untuk menambah. Bima warad an Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Sesuai dengan yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhan Rabbil A'adim al mera thaniya. سبحان رب العظيم أو kedua قدوس رب الملائكه والروح اعتمم بتسبحه القدوس رب الملائكه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم, سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لكن لو لم يقل في الركوع سبحان رب العظيم لو ما قال وقال مثلا سبوح قدوس رب الملائكه والروح هل يصح لا يصح لأنه ترك واجب lah butan ia ulang Subhana Rabbil al Alaihim. Nama akan tetapi ketika dalam ruku dia tidak mengucapkan Subhana Rabbil azim Misalnya dia cuma mengucapkan Robul uh, sub, uh, Kudus Robul Malaikat Warluh. Ini salatnya tidak sah. Itu wajib baginya untuk mendatangkan perkataan Subhana Rabbil azim walaupun satu kali. Thumma bagja haza, between ruku' wabil agtidal al raf' Ya Rfagayyimah Qaul Sami Allahu liman Hamida. Kemudian antara bangun dari ruku dan sebelum tegak dia mengucapkan Sami Allahu liman Hamida sambil bangun dari ruku. Lenna Qaul Sami Allahu liman Hamida huna makam takbirah al-intikal. Karena perkataan Sami Allahu liman Hamida ini kedudukannya apa? Yaitu takbir untuk berpindah. Ya Allah Rfagmah Qaul Sami Allahu.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 Min al-akhta anna kathir min an-nas hadana Allah iyahum. Ba'da an yarfa' huna yaqul sami'a Allahu liman hamidah. Khata'. Merupakan kesalahan yang banyak yang kita dapati di antara manusia yaitu dia mengucapkan Rabbana setelah tegak berdiri. Ini adalah suatu kesalahan. Sami'a Allahu liman hamidah. Yaitu sami'a Allahu liman hamidah yaitu jika dia baca setelah liman hamda, antara tegak berdiri. Ya, jadi mengucapkan apa? Sembah Allah liman hamda antara apa? Antara uh, rukuk dan antara apa? Antara uh, tegak berdiri. Jadi ya, mengucapkan apa? Sembah Allah liman hamda antara rukuk dan tegak Jadi mengucapkan apa? Sembah Allah liman hamda antara apa? antara rukuk dan antara apa? antara tegak berdiri. Jadi mengucapkan apa? Sembah Allah liman hamda antara rukuk dan antara tegak berdiri. Jadi mengucapkan tegak سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واجبه نعم jadi setelah tegak berdiri dia mengucapkan rabbana walakal hamd dan ucapan rabbana walakal hamd dan samia allah liman hamida ini adalah wajib was tahab an yazid bima warad dan disunnahkan baginya untuk menambah sesuai dengan yang datang dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirabbi alhamd lirabbi alhamd lirabbi alhamd atau hamdan kathiran tayyiban mubarakam fi itu dia menambahkan apa, misalnya Hamdan, kasirontoi bin Dan... Feh. Nah, thumma badeh ada, yasjud al-A'zah al Kemudian dia sujud pada anggota badan yang tujuh. Yasjud al-A'zah al-Sab'ah. Al-Jebha wal-Anf. Anta dengar Apa ya? Al-Jebha wal-Anf adalah anggota al pertama. Ya, jadi anggota yang pertama yaitu jidat dan hidung. Ini anggota yang yani pertama. Al -al tidak boleh tidak dia harus menempelkan jidatnya dan hidungnya di atas tanah. Awal, Kemudian yang kedua telapak tangannya. Ini kedua dan ketiga. Kemudian kedua lututnya. Wasajsu kemudian, kemudian yang keenam yang ketujuh atraf alqadamain, ujung daripada jari-jari kakinya. dan dia menempelkan kedua tumitnya. Naam. Akthar ma khalal عند الناس في الصلاه في السجود انه ما يمكن باطن اصابع القدمين من الارض وهذا اشكال kebanyakan kesalahan manusia ketika sujud yaitu dia tidak apa menimpelkan kedua jarinya atau apa telapak jarinya tersebut al ba'd yasna'u kadha yasna'u kadha di antara manusia dia hanya menimpelkannya itu خطا ini salah yaitu dia menimpelkan telapak jarinya Au yarfah rujulnya haa kda, atau mengangkat kedua kakinya. Au yazg waahida dona al-akhra haa kda. Au yazg waahida al-akhra haa kda. La yacih. Kaif tcnag? Jda knt la tafif antazg batin al-ascab al al engkau akan melakukan sementara engkau tidak tahu meletakkan telapak jari kakimu di atas tanah. يصنع انه قبل الصلاه يتدرب ايتو ايتو قبل ما salat yaitu dia melatih diri dulu yajlis هكذا اجلس هكذا يجناجن يتدرب قبل الصلاه jadi yani salat dia latih dulu sebelum melaksanakan salat yaitu يجلس هكذا ويسجد ثم يرجع يجلس هكذا ويسجد هذا في خارج الصلاه Alasab' pada hafiz Cifa. Nama. Jadi dilatih di luar solat, yaitu perbuatan seperti itu, itu supaya dalam solatnya apa dia, bisa meletakkan telapak jarinya di atas tanah. Thumma yussalli amam ahad al-Tablub kada, wa yaqool hal wadat awla, llnuwa laya ra, kif yussalli wahyuussalli. Nama. Ibu sih. Yangi. Yukelf insan, anu rawab wahyuussalli. Nama. Yanzur fi Acarah rejilan, halah ia mungkin dari bumi batin acarah, bela. Kemudian dia meminta temannya, yaitu untuk melihat solatnya. Apakah solatnya itu uh, sesuai dengan ajaran Rasulullah, yaitu menempatkan menempelkan telapak jarinya di atas tanah atau tidak? Yaitu meminta temannya untuk melihatnya. Yāẓm al-āṣāb muttajah bihāl al-qibla, hadhu al-ādhūnīna wa hadhu al-mukkībīn. Hūna wahuwa sajid kama sana'na hālaḥāla takbirat al-ihram ketika sujud, yaitu meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya sejajar apa? sejajar telinga atau sejajar bahunya sebagaimana ketika takbiratul ihram jadi meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah, itu sejajar dengan telinga dan sejajar dengan kedua bahu ya, tidak sah, dia letakkan di bawah bahunya atau sejajar dengan perutnya. Sejajar dengan perutnya itu salah. Tidak, atau dia majukan di atas telinganya. Atau dia meletakkan kedua tangannya di atas di atas tanah. Tidak boleh tidak harus mengangkat lengan tangannya di atas tanah. Tidak boleh ditimbulkan di atas tanah. Anahu yanzum fi salat, iaitu hakekah, tanpa menjafah. LAbud an yujafi, an yubaghd binen ashia tlahza. Yubaghd binen ashia tlahza. Nama. Almuazal awal. Nama. Jadi dia dalam salatnya harus menjauhkan anggota anggota badannya yang. Binen saq wal fakid. Iaitu antara. Binen saq antara betis dan dan paha. paha. Antara paha dan perut. Wahana antara sikuk. Ibty. Yubaghd. Mufum. Ia berarti yani yujafi. Yubaghd. Antara dua. Tiga. Nama. Jadi yang direnggangkan atau dijauhkan dalam anggota-anggota tubuh itu ada tiga. Subhana rabbiyal a'la marra wujuban wa yustahab lahu an yazid bima warad wa subhana rabbiyal a'la hada fi ithbat al'uluu lillah subhanahu jadi apa yang dikatakan dalam sujud bacaan dalam sujud yaitu subhana rabbiyal a'la dan disunahkan untuk ditambah dan ucapan subhana rabbiyal a'la ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi menetapkan kalau Allah itu adalah maha tinggi idzam fi as-sujud la yanzham jadi dalam sujud itu tidak menempelkan, tidak menggabungkan. Atau dia me, merenggangkannya betul-betul seakan-akan dia t -t tidur. Cepat, ma cik. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Ha maaf, maaf. Maaf, ha maaf. Ya maaf, maaf. Ya maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. La sajid La yasih Naam Taib Izan La yendam Jadi dia tidak Wala yamtadhak kekunkan Menempelkan tidak Dan tidak merenggangkan betul-betul Siakan-akan dilihat sedang tidur Taib Thumma yajlis Bain as-sajdatain Al Al-julus Fis salah Fikul muadhi as-salah Yansib al-yumna Wa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 Kakinya yang kiri, telapak kinya yang kiri, itu dia duduki. Iden, ya al yusra wa yirs aleha wa yansib al yumna wa jal asab al yumna mutjehi ila biha al qibla. Jadi dia menegakkan kakinya yang kanan, kemudian menempelkan jari telapak jarinya, kemudian dia duduk di atas apa? Di atas kaki kirinya dan jari-jari kaki kanannya itu harus menghadap qiblat. Ya zhumma al asab. Kemudian dia menimpilkan menggabungkan tangannya jari-jari tangannya wa ja al asabi' atraf akhir al fakhd yani ma 'inda qareeb min al rukbah. Kemudian dia meletakkan tangannya yaitu di akhir apa? Di akhir e, lutut e, apa di akhir-akhir apa di akhir-akhir e, paha. Baik, men al fil julus fi salat dan merupakan satu kesalahan e, duduk dalam salat ada kata, yang antum lihat, apakah itu salah? Au, jangal hae, la, erfah hae di, jangal hae di, macam hae lalu akhirnya hae. Lewa, menggabungkan kedua tangannya tadi, kakinya, itu juga salah. Orjilin min al jamb, orjilin min al jamb, wajilis al maakhirat. Haa kau mana yang mengenai sesi ini? Sesi ini mana yang mengenai dalam duduk seperti itu itu duduk yang dilarang di dalam solat itu haram yang duduk seperti itu. Yani ya, duduk seperti itu. Ya, duduk seperti itu. Ya, duduk seperti itu. Ya, duduk seperti itu. Ya, Uh, solat yang itu tiga rakaat atau empat rakaat, maka dia tawarup, yaitu pada rakaat yang terakhir. Jika kahat al-salatul adziah atau ruba'iyah, fit-tshaadat al-thaniya jilisha kaza tawaruk. Jadi solat yang memiliki tiga rakaat atau empat rakaat, yaitu dia duduk seperti itu duduk tawarup. Namp. Ya, kemudian uh, dia me apa menggenggam. Uh, Lututnya dengan telapak tangannya. Apabila melihat, ia menggerakkan jari-jarinya dengan telapak tangannya. Apabila dengan telapak tangannya. Apabila melihat, ia menggerakkan jari-jarinya dengan telapak ia menggerakkan jari-jarinya dengan ia menggerakkan jari-jarinya dengan telapak ia menggerakkan dengan telapak tangannya. ia menggerakkan jari-jarinya ia menggerakkan dengan telapak tangannya. Apabila melihat, ia menggerakkan jari-jarinya dengan telapak tangannya. Apabila jarinya dengan telapak Salam. Kemudian dia membaca apa Tasawuf akhir sampai salawat Ibrahimiyah Kemudian eh, dia berlindung dari eh, empat perkara yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. Thumma yussallim an yaminah dona an yaltifit bimenkabi. Kemudian dia salam ke kanannya tanpa apa tanpa diikuti oleh apa diikuti oleh bahu kanannya assalamualaikum warahmatullahi thumma assalamualaikum warahmatullahi دون ان يحرك المنكبين jadi dia salam dengan apa dengan menoleh itu tanpa menggerakkan bahunya al akhta' fi salam kesalahan-kesalahan dalam salam an yadhrib ala fakhiday bi yadihi ya. kesalahan-kesalahan dalam salam dia memukul-mukul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 دون أن يجعل الوجه هذا الصحيح قلنا لكن أحيانا يسلم هكذا قليل عن اليمين وقليل عن الإسار لا يصح مفهوم؟ طيب بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نراجع صفة الصلاة مرة أخرى كاملة بذكر الشروط والأركان والواجبات والله أعلم صلى الله على محمد وعلى الصحبه وسلم بزاك الله خير الجديد صلاة المغرب Atasnya insyaAllah kita akan ulang lagi Kita sebutkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya Senah-senahnya dan wajib-wajibnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh